Tak dnes zase budeme věnovat praxi Anapána Saty, nebo smrti. smrti. vydělé pozornosti na nádech a výdech. No a teď začneme to trochu objasňovat, než zítra nebo pozítří půjdeme k vypasenové stránce této meditace. Teď se budeme věnovat dále šamatové části této meditace, ale na základě toho, jak je vysvětlena v, v čínské tradici, hm? konkrétně v yogačára bumíšastra, a na základě yogačára bumíšastra, pak velcí čínští joginy jako J.I. Táše a tak dále vlastně stojí na tomto vysvětlení. No a přestože J.I. Fáše například je Madhyamika, tak vlastně vysvětlení šamaty jak v čínské tradici, tak v tibetské tradici je vlastně na základě toho, co Asanga vysvětluje Vyogačára Bumishastra. No a eh, jaký je rozdíl hm, mezi tím pojetím meditace na dech neboli bdělé pozornosti na dech, bdělá pozornost, jak už jsme se zmínili, je základ meditace bez bdělé pozornosti Není ani šamata, ani vypašan. Vdělá poz, pozornost je jak základ pro koncentraci, tak i základ pro eh, uvědomělost. Uvědomělost je v buddhismu synonym moudrosti. Hm? Být moudrý znamená být uvědomělý. Být uvědomělý znamená být moudrý. No a je to tež synonym vypašan. Vypašana znamená moudrost rozlišováním. A teď ten pojem rozlišování je jinak prezentován v severní tradici buddhismu, sanskritské tradici a v jižní tradici buddhismu. V jižní tradici buddhismu rozlišování je na základě významu VY jakožto rozlišovat jeden, jedno po druhým. to v severní tradici buddhismu, která navazuje též na hinduistickou tradici, je blízká hinduistické tradici, jižní tradice se snaží oddělit od hinduistických konceptů jogy. Severní tradice rozdělování je, rozdělování hlavně mezi tím, co je skutečné, A to, co je skutečné, je jedna pravda, která platí pro všechny fenomény. No a to, co se zdá být skutečné, ale skutečné není. Hm? A to je ta pravda konvenční. V tradici severního buddhismu my interpretujeme to, co je konvenční, jako vlastně to, co e, pravdu nejvyšší zakrývá. Hm? Doslova pravda konvenční zakrývá pravdu nejvyšší. No a správné rozlišování je vlastně napojení se na vidění věcí z hlediska pravdy nejvyšší. No, a to je tež, má spojení s hinduistickou tradicí. A teď, jaký je ten nejdůležitější rozdíl? Ten nejdůležitější rozdíl, už jsme vysvětlili, v této tradici hlavním objektem vidělé pozornosti je, Vlastně ta perioda mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem, která se v tradici hindu jogy nazývá kumbaka. Kumbaka znamená džbán. Když se nadechneme, tak džbán, naše brycho je jako džbán. Když se nadechneme, tak džbán je plný, tomu se říká antara kumbaka. Vydechneme, no tak džbán je prázdný, tomu se říká bahia kumbaka, čili vnitřní džbán, vnější džbán. Hm? Takže máme čtyři objekty koncentrace: nádech, vnitřní džbán, výdech, vnější džbán. Hm? No a e, to dělá velký rozdíl. Jestliže jste se učili v jižní tradici, Meditaci na dech a to je prakticky pro všechny učitele podle Satipatana jsou to základ meditace. Mnozí z joginů v jižní tradici zůstávají od začátku do konce na meditaci dechu, což má své výhody. Jak už jsem se zmínil, dech má jak šamatu, taky i vypašanu a dají se tyto dvoje. Dva aspekty, sloučit v jedno snad nejlépe ze všech objektů. No a to dělá rozdíl, jaký? To dělá ten rozdíl, jestliže ten, ta peróda mezi nádechem a výdechem, čemu se v čínské tradici říká takzvaný vnitřní dech, to je tež důležité jméno. Máme v čínské tradici se mluví o vnitřním vnitřním dechu a vnějším vnitřním dechu. Což je to stejné jako to Antara Kumbhaka, Bahya kumbaka No a teď, jestliže se Koncentrujeme na ten vnitřní dech, no tak ta, ten průběh meditace bude samozřejmě jiný. Proč bude jiný? To je důležité pochopit. Protože v severní tradici my rozlišujeme mezi hrubým dechem a jemným dechem. Toto rozlišení samozřejmě najdete v teravádě, protože. V je tradici meditace na dech, stejně jako ve všech tradicích, je meditace na zjemňování dechu. Hm? Účel šamaty v meditaci na dech je zjemnit dech do té míry, že není postrehnutelný. Hm? To je pak úspěch v šamatově stránce šamatové stránce meditace na dech a dál už to nemůže jít, co se týče čisté šamata. V našem textu uvidíme rozdělení mezi čistou samatou a čistou vypašanou. Ze začátku studujeme čistou šamatu a čistou vypašanu, aby jsme je mohli optimálně spojit v jeden celek. Ten princip je podobný. Ovšem, jak už jsem se zmínil v jížní tradici to spojení v jeden celek přichází pouze a jen, aspoň teoreticky, jestliže máme bezprostřední zkušenost objektu vysvobození. Zde milání. No a teď to rozdělení na hrubý dech a jemný dech je velice důležité. To dělá velký rozdíl. V severní tradici ten hrubý dech je právě dech, který přichází do těla nosem, nosními dělkami nebo ústy. To je ten hrubý dech. No a pak dýchací trubici jde dolů a zase ze zdola tou dýchací trubicí jde nahoru. Hm? To je ten hrubý dech. Podle yogačára Bumišastra ten hrubý dech je též forma a jakákoliv forma má omezení, to je důležité pochopit, omezení formy je prostor. V Mahajánové meditaci právě jak jsme se zmínili, nejdůležitější meditace je na mysl jakožto prostor. Skutečná mysl, meditujeme na skutečnou mysl jakožto na V tom prostoru, do toho prostoru se vejde všechno. Bez rozdílu. A to je ta skutečná mysl. Skutečná mysl která odráží jako zrcadlo, je mysl rovnoměrná. Může přijmout všechno. Negativní, pozitivní. Hm? To, co chceme, to, to, co nechceme. To, co se nám líbí, to, co se nám nelíbí. Ta, ten základ ty mysle, který je takovost, může přijmout všechno. To je důležité pochopit. A to je ta vlastně ta nejdůležitější meditace. To je ta meditace, která přináší hluboké poznání prázdnoty ve smyslu takovosti. Ve smyslu neduálního pochopení nirvány. Máme pochopení nirvány eh, jako objektu individuálního osvobození. Máme pochopení objektu nirvány jakožto jediné reality, která dává smysl všem ostatním realitám. A ta realita se nazývá takovost. A ta takovost je právě synonym rovnoměrnosti. A ten proces takovosti, jak je už učeno i v, v základní písmu žáků, je proces převlastňování si nebo pochopení tomu, čemu se říká sádisa podobné. Ta stejnost je podobná takovosti. Takovost je. To, co dělá věci, sobě je podobné. V té podobnosti pak splývá pravda nejvyšší a pravda relativní. Nejprve budou podobné, aby se mohli stát stejné. V zhlediska té nejvyšší pravdy existuje jedna pravda. A ta jedna pravda v nedualistickém smyslu se právě nazývá jako takovost. Teď, jelikož prostor vyjevuje formy, bez prostoru žádná forma nemůže být vyjevena, hm? jakákoliv barva, jakýkoliv zvuk, jakýkoliv dotyk, hm? jakýkoliv, jakákoliv vůně, jakákoliv eh, Chuť potřebuje prostor, aby se vyjevila. Pokud není prostor, no tak se nevyjeví nic. Protože je omezení v prostoru, proto může být dotyk. Hm. Jestliže není omezení v prostoru, no tak žádný dotyk není. To je třeba vidět jasně. Teď jak, jaký počítek vznikne závisí na dotyku a na kvalitě dotyku a na pochopení dotyku. To je třeba vidět. Teď ten hrubý dech je tež vysvětlen na základě prostoru. Hrubý dech potřebuje velký prostor. Ten velký prostor, to jsou ústa, to jsou nosní dělky, to je hrtan a dýchací trubice, to je velký prostor. Ten velký prostor, když nadechujem a vydechujeme, tak můžeme cítit. A ten velký prostor je spojen hlavně s krajinou nad, nad, nad s bryšní krajinou, nad Brán? eh, hm, bránicí. Nad bránicí. Tam ta bránice je tež, v jistém smyslu, je orgán, který je nejblíže spojen s vědomím. Hm? Bránice je hm, orgán, který je nejblíže spojen s vědomím, Protože když nadechujeme, vydechujeme, cítíme, jak na základě bránice se bricho rozpíná a zase zcrkává. Rozpíná, zcrkává, rozpíná, zcrkává. To je ten velký prostor. Na základě tohoto velkého prostoru my nejlépe jsme si vědomí, že dýcháme a, a že při dýchání to není jenom, že dýcháme nosem, že dýcháme ústy, ale dýcháme i celým tělem v podstatě. No ale teď máme jemný dech. Ten jemný dech se nazývá v sanskritu Roma kupa. Roma kupa, ášvása, prašvása. To je ten jemný dech. Roma kupa znamená doslova Kupa je studna, Roma je vlas, neboli chlup. Čili je, jsou to studně chlupu. Studně chlupu je jiný, je synonym pro co? Pro pory v kůži. Pory v kůži, to jsou studně chlupu. Ty studně chlupu vsávají při nádechu a výdechu vsávají vlastně tu pránu, tu jemnou energii z prostoru. Jo? Když se koupeme, no též ta voda proniká do celého těla. A voda je hrubá věc. Ale můžeme cítit, Jestliže vstoupíme do vody, tak vlastně celé tělo se uchlazuje a celé tělo může přijímat ten chlad vody. Cítíme to jasně. Teď, že my, ať dýcháme nosem nebo nedýcháme nosem, nebo dýcháme ústy, nebo nedýcháme ústy, my tež v každém momentě musíme, aby jsme žili, musíme přijímat tu pránu z, z velkého prostoru. A tu pránu z velkého prostoru my přijímáme jak? My přijímáme malým prostorem. Když použijeme vědeckou, vědecký jazyk, vědeckou hantýrku, no tak Tomu se říká buněčné dýchání. Hm? Každá buňka je ohraničená prostorem. V našem těle též každá buňka je ohraničená prostorem. A ten prostor mezi buňkami, kterému se říká i studny, hm? studny chlupu, ten prochází vlastně celým tělem. Prochází celým tělem, když dýcháme hrubý dech, prochází celým tělem, i když nedýcháme ústy a nosem, stále prochází celým tělem. Protože bez tohoto, této jemné výživy my nemůžeme žít ani okamžik. Buňka okamžitě zemře, když není vyživovaná. Když zaterasíme v rostlině ty, ten prostor mezi buňkou a další buňkou, no tak ta buňka hned odumře. To stejné se děje i v našem těle. My jsme schopni přežít, protože ty buňky nacházejí tu jemnou potravu, pránickou potravu, která prochází celým tělem. Protože každá buňka je definována prostorem, který ji odděluje od ostatních buněk. Proto jsme živý organismus, protože námi celým tělem prochází ta výživa. A jak už jsem se zmínil, první princip buddhismu, který se učí novici v teravádovém buddhismu, Sabé sata a hara týká všechny bytosti, závisí na výživě. Ale výživu máme jemno a výživu máme hrubo. Teď ta jemnější výživa je daleko výživnější než ta hrubá výživa. My můžeme žít dlouho bez hrubé výživy, ale bez jemné výživy my nepřežijeme ani několik sekund. Hm? je důležité pochopit. Když nás dají do plynové komory, no tak jsme mrtví za, za pár vtěry. No a proto e, ta jemná výživa je velice důležitá. No a teď, když máme čtyři fáze vydělé pozornosti při meditaci na dech, no tak, a když ta nejdůležitější fáze se stává ten mezidech, no tak v mezidechu automaticky nepotřebujeme na to myslet, ale v periódě toho mezidechu mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem automaticky, jelikož není žádný eh, konkrétní eh, místo dotyku, no, pozornost se přenese na celé tělo. Hm? Můžete zkusit, jestli je to opravdu tak. Protože eh, pozornost ulpívá kde? Na místě dotyku. Proč na místě dotyku? Protože na místě dotyku vzniká počitek. S počítku vzniká vnímání, vůle a celý proces myšlení na základě toho počítku. No a naše samsárické rozdělující vědomí je rozděluje co? Především počítek. To je mi příjemné, to je mi nepříjemné a podle toho jedná. Nejenom já, ale všechny bytosti jsou takhle. Tím jsme chyceni do toho samsárického kola. Protože jednáme takhle. Podle toho, co je nám příjemný. podle toho, co je nám nepříjemný. Protože jednáme takto z hlediska eh, Mahajánové meditace, my nerozumíme, to v vzenu je zdůrazňováno, my máme přirozenost, ale my nerozumíme přirozenosti. My vůči přirozenosti jsme tupí. Takže nerozumíme, co je přirozené. A my myslíme, to, co je přirozené, je to, co je nám příjemné, a to, co je nepřirozené, to je nám, co je nepříjemné. Právě proto my ulpíváme na tom, co je příjemné, no a e, bráníme se tomu, co je nám nepříjemné. Jenomže my jsme nepochopili co je skutečně příjemné a co je skutečně nepříjemné. To je ten problém. Protože jsme to nepochopili, my jsme z hlediska budismu, my jsme ve stavu nevědomosti. Být ve stavu nevědomosti znamená být ve stavu, kdy to, co se nám líbí, toho se držíme jak klíště, to, co se nám nelíbí, to k tomu vytváříme odpor. No a z odporu přichází veškeré mentální komplikace. Mentální komplikace jsou výrazem odporu. My máme stres, protože máme odpor. My máme strachy, protože máme odpor. My máme starosti, protože máme odpor. My máme deprese, protože máme odpor. My se nemůžeme integrovat, protože máme odpor. Hm? Veškeré mentální komplikace jsou vlastně na základě odporu. No, odpor se nedá pevně oddělit od chtíče. My máme odpor, protože máme chtíč. Proto Buddha vysvětluje Sansárický koloběr na základě chtíče. Protože máme řízení po tom, co, je, co my považujeme za příjemné, ale my jsme omezení v našem pochopení příjemnosti. My neznáme, co je skutečně příjemné. No a právě proto, že máme žízen, po tom, co je příjemné, no tak my se, jak Zuzan nás tady ptala, z čeho pochází to lepení, no tak z toho pochází lepení, z ničeho jiného. Proto, že máme tu žízeň, tak se naše vědomí lepí. To vědomí, které se lepí, to je náš svět. A tomu se říká Alaya, tomu se říká prýbytek. Tak jako Himalaya je prýbytek sněhu, no tak náš svět je prýbytek toho vědomí, který se lepí. No ale vědomí nemá prorozenost lepení. To prorozenost lepení my jsme vnesli do toho vědomí našimi jako nerozumnými zvyky. V čínské medicíně, stejně tak jako v indické medicíně, všechny nemoci jsou pravdějá a paráda. Je vlastně trestný čin vůči moudrosti. Všechny nemoci, mentální i tělesné, prochází ze zločinu vůči moudrosti. My jsme všichni zločinci vůči moudrosti, proto máme všechny možné druhy hm? nemocí jak tělesných, tak i mentálních. Hm? Podle čínské medicíny dříve ve starých, starých dobách Lidi žili 300 let, 400 let. Máme stejný raporty v Bibli. Naši předkové žili mnoho stolet, let. My v to už nevěříme dneska. No ale proč ne? Když nedělali trestné činy vůči moudrosti, proč by nežili několik stovek let, ba i několik tisíc let? Protože všechny duchovní vědy dávají nám na vědomí, že my nepocházíme z opic, my pocházíme z Bohu. bohové žijí daleko déle, než žijeme my. My, náš život je omezen, protože naše moudrost je omezená. To je důležité pochopit. No a teď vracíme se k dechu. Ten jemný dech potřebujeme jemnou mysl, aby jsme poznali jemný objekt. Jestliže máme hrubou mysl, žádnou, žádný jemný objekt my nepoznáme. To je důležité pochopit. My poznáme jemný objekt čím? Jemným počítkem. Jestliže nemáme jemný počítek, my jemný objekt nepoznáme. Přestože my jsme v přítomnosti toho jemného objektu, my ho nevidíme, protože nemáme jemný počítek. Včera tady s Honzou jsme <laughs> Honza slyšel nějaký zvuk, Honza je mladý a já, já žádný zvuk jsem neslyšel, protože když stárneme, minu, tak ty, ten sluch už není takový jako před 20 lety. Tak Honza mě povídá, já slyším tady jemný zvuk na pasti na myši, nebo ne, to není past, to je... Brušička. Hm? Brušička, Brušička myši, Honza to slyší a já to neslyším. Proč? Protože když člověk stárný, no tak ten sluch už není takový, jako byl před 20, 30 lety. I když se snažíme, bude to tak. Hm? No a stejně tak, eh, lidi, který mají, eh, nebo bytosti, které mají eh, hlubší senzitivitu, ty cítí, pocitují věci a vidí věci, které normálně nevidíme. To je zákon. Ale my věříme jenom tomu, co vidíme tím tom hrubým počítkem. Hrubý počítek patří hrubé mysli. A hrubá mysl vidí jen hrubé objekty. To je důležité pochopit. No a teď je to závislé vznikání. Hrubá mysl má hrubé počítky a vidí hrubé objekty. Jemná mysl má jemné počítky a vidí jemné objekty. Abychom viděli ty, ty jemné energie, které v našem těle kolují, musíme mít jemný počítek. A jemný počítek patří jemné mysli. To je důležité pochopit. No a právě proto, jestliže se věnujeme tomu jemnému dechu, no tak tím pádem my máme, můžeme získat přístup k těm jemným energiím, který v těle kolují, aniž bychom si toho byli vědomí. Ty energie tam jsou. Ale my nemáme tu sensitivitu, aby jsme je postrhli. Ale ty tam jsou. A že tam jsou, na to jsou dneska i vědecké důkazy, že tam jsou. To už není jenom, že si to naši předkové vybásnili. Hm? Rekové byli tež i v medicíně plně uvědoměli, že tyhle ty energie tam jsou a že z hlediska léčení je, jsou, mají kritickou důležitost. No a Věda jogi a buddhismus se nedá od tradice jogy oddělit Věda jogy je pochopení a přeměna toho hlubého na základě toho jemnějšího. To je věda jogi. A to nejjemnější, co máme, no to je právě mysl. Na základě pochopení mysli my můžeme pochopit počitky. Na základě pochopení počitku my můžeme pochopit vnímání. Na základě pochopení vnímání my můžeme pochopit i ty jemné objekty, které normálně nevnímáme. Včera jsme mluvili o tom, že dech se v buddhistické tradici je synonym dechu je formace těla. Dech je to, co se nazývá formace těla v Žargonu yogi. V Žargonu yogi, co jsou formace mysli. Formace mysli jsou počítky a vnímání. Počítky a vnímání formují naši mysl. A tak, jako tělo zase formuje dýchání, tak i dýchání formuje tělo. Stejně tak, tak, jak mysl formuje počitky a vnímání, vnímání a počitky formují mysl. To je závislé vznikání. A to je i ta nejdůležitější část závislého vznikání. Protože na tom, jak používáme dech, obzvláště jemný dech, a na tom, jak používáme naše počitky a vnímání, závisí, s jakou myslí my operujeme. To je důležité pochopit. Podle toho, jak používáme náš naš, dech a naše počitky závisí na tom, s jakou myslí my operujeme. Jestliže operujeme zhrubou myslí, my jsme si vědomí, hrubých počitků, hrubého vnímání a hrubých objektů. Jestliže operujeme s jemnou myslí, my si začínáme hm, být vědomi těch jemných počitků, jemného vnímání a jemných objektů. To je tajemství šamaty. To utišený, což je cíl šamaty. Měli jsme včera, mluvili jsme o tom, že šamata znamená prašradby, jasnost a uvolněnost. Ta jasnost a uvolněnost je právě to, co přináší jemnou mysl společně s jemnými počitky, s jemným vnímáním a jemnými objekty. Proto ta šamata je tak důležitá. Se nedá přeskočit. Mnoho meditujících se snaží přeskočit přes šamatu, ale v podstatě se to nedá. Sice když meditujeme pouhou vypasanou, můžeme mít jisté, jistý náhled do toho, jak skutečnost je, no ale my se k těm jemným objektům těžko dostaneme. A ty jemné objekty můžou přetvářet naše počítky, naše vnímání, no a tím i naši mysl. No a mysl je základ. Bez toho základu nic neexistuje. To je odůvodní, odůvodnění yogačáry. Mysl musí mít nějaký základ. Nikdo jinde žádný základ nenajdeme, kromě v mysli. A jestliže potřebujeme základ pro pochopení světa, no tak je to jedině mysl. Jiný základ nemáme. Celý buddhismus je založen na tomto principu. Jestliže tento princip chápeme, můžeme vlastně lehce přijmout i různé buddhistické koncepty, kromě jiného i yogačáhu, madryámiku. Jestliže ten princip je nám cizí, no tak. Žádný buddhismus nedává smysl. Ani ten buddhismus žáků nemůže dávat žádnou mysl, pokud nevidíme jasně, že mysl je základ existence. Ten základ existence, jak všich, všechny druhy buddhismus, jak buddhismu jasně tvrdí, je nám nejméně protože je zakryt těmi hrubsými vrstvami vědomí. Co jsou hrubsí vrst, co jsou ty hrubsí, eh, ne, hrubsí, vrstvy vědomí. Co jsou hrubsí vrstvy vědomí, vědomí forem? Jemnější než vědomí forán je, je, je vědomí početku. Jemnější než vědomí početku je vědomí vnímání. Jemnější než vědomí vnímání je vědomí vůle a faktorů vůle. Jemnější než vědomí e, vůle a faktorů vůle je vědomí, je vědomí, vědomí samotného. Nebo vědomí mysli samotné. No a my se k vědomí mysli samotné nedostaneme, pokud nebudeme mít hlubší pochopení, vědomí forem, vědomí počítku, vědomí vnímání a vědomí vůle a faktoru vůle, který mysl k přenáší. prenáší. A prenáší za Pomocí čeho? No za pomoci právě ty prány, ty energie, která nás živí. Ne, že nás živí, že ji musíme získat každý týden nebo každý den, ale každý okamžik ji musíme získat, aby ty buňky. I Jinak ty buňky nepřežily. A ty buňky, to je to, co nás tvoří v vioze. Nemluvíme o buňkách, tehdy nepracovali na základě buněk, ale starí jogiňi pracovali na základě. Vnitřního mikroskopu, ne vnějšího mikroskopu. No když pracujeme s vnitřním mikroskopem, tak nevidíme buňky, ale vidíme kalápy, vidíme atomy. Hm? Tak nazývali vlastně stejný princip jako buňky. Je tam něco, no a jak to nazveme, na tom nezáleží, a to něco, to je základ všeho, co má formy. Ale ten základ není pevný. Ten základ je stále v pohybu. Ten základ se stále roztahuje a smršťuje. Proto my žijeme. Hm? Kdyby se roztahoval a nesmršťoval, no tak my tady nejsme. My tady jsme, protože i v tomto momentě se roztahuje a smršťuje. To je život. To je tajemství života. Pokud se e, neroztahuje a nesmršťuje, no tak tady nebudeme. No a to e, roztahování a smršťování, to je vlastně e, to, co jsme. No a teď ta meditace na ten jemný dech začíná být nesmírně zajímavá. Meditace na nádech a výdech je ve všech buddhistických tradicích je meditace na zjemňování dechu. Co zjemňuje dech? jak Visudimaga jasně vysvětluje, je právě koncentrace a moudrost. My máme koncentraci a moudrost, my můžeme operovat s jemným dechem. My nemáme koncentraci a moudrost, no my operujeme jenom s hlubým dechem. To je zákon. To není něco, co si jogíně vymysleli, to je zákon. My musíme se naučit operovat s jemným dechem. No a to se stane jenom tehdy, jestliže do té do, do bdělá pozornosti na dech dáme koncentraci a moudrost. No a bdělá pozornost v sobě už obsahuje tu koncentraci a moudrost. Teď Rozdíl mezi dělou pozorností a Dianou je, že Diána je stav jednobodovosti mysli. Hm? Díky té jednobodovosti mysli my se můžeme s tím objektem spojit v jeden celek. My, dá se říci, vpadneme do toho objektu. My můžeme vpadnout myslí jedině do mentálního objektu. Do jiného objektu my myslí nemůžeme vpadnout, protože ten objekt má jinou charakteristiku než ta mysl. Nebo aspoň se zdá, že má jinou charakteristiku. V, v konci konců nemá jinou charakteristiku, jestliže přijmeme princip takovosti. Ale Eh, jestliže princip takovosti není jasný, no tak má jinou, eh, jinou vlastnost. Hm? Eh, mysl nemá hrubost, mysl nemá měkkost, mysl nemá teplotu. Hm? Ty všechny eh, jevy jsou přenášené a mysl je jako prostor, ale není tež prostor, to je záhada mysli. Mysl je jako prostor a v tom prostoru je přicházení a odcházení, ale to přicházení a odcházení tež není skutečné přicházení a odcházení. Proto to není prosto. Protože to přicházení a odcházení v mysli není skutečné přicházení a odcházení. Hm? To, co vidíme to v relativní mysli. No to je skutečné přicházení a odcházení. Hm? No a teď zjemňování dechu v, jestliže meditujeme pouze na nádech a výdech, je zjemňování toho hrubého dechu. Na tom hrubém dechu, na, u těch nosních děrek, my vidíme ten proces zjemňování. A ten proces zjemňování je naše meditace na dech. Teď my pracujeme na eh, tom systému, který máme tež v, v hinduistické joze, My ne, meditujeme jenom na bdělou pozornost na nádech a výdech, ale i na bdělou pozornost na to, co se nazývá jemný dech. Když meditujeme na ten jemný dech, co se stane? Už jsme se zmínili. Jelikož pak není žádný konkrétní dotek, tak dotek se automaticky přenese na naše tělo. Naše tělo je naše omezení v prostoru. My jiný omezení v prostoru nemáme. To omezení v prostoru, to je naše tělo. Hm? To je třeba si uvědomit. Naše tělo je ome naše omezení v prostoru. To je naše forma. Teď, když se nevěnujeme hm? nějakému konkrétnímu místu v této formě, no tak automaticky se přenese pozornost na celé tělo. Jestliže se věnujeme nějakému místu na této formě, omezené prostorem, což je naše tělo, no tak naše pozornost se utkví na tom místě, kde my, kde my vnímáme do kterého my dáme pozornost. Zkuste to sami. Jestliže máme lepší koncentraci, když se koncentrujeme na prst, tak budeme cítit nádech a výdech v prstu. Proč? Protože aby se mysl hýbala, ona používá tu právu. A ta prána, která tam proudí, je stejná práva, která Proudí v celém těle. Ale protože my se koncentrujeme na to místo, no tak tu právnu tam cítíme daleko e, intenzivěji, než na, těm, na jiných místech, na které se nekoncentruje. Ten pohyb je v celém těle, ale my ho cítíme tam, kde se koncentrujeme. Hm? Zkoušejte, vidíte jasně, že to tak je. Hm? To je třeba s tím experimentovat a vidět jasně. Kde se koncentrujeme, tam je počítek silný. Kde se nekoncentrujeme, tam počítek silný není. Když se koncentrujeme na celé tělo, počítek bude silný na celém těle. Když se koncentrujeme u nosních dírek, počítek bude silný u nosních dírek. Hm? No a teď? jestliže meditujeme na ten prostor mezi nádechem a výdechem, no tak ta senzitivita se přenese na celý ten prostor. Hm? Celý ten omezený prostor, což se nazývá naše tělo. A v tom omezeném prostoru my žijeme. V tom omezeném prostoru pracuje naše vědomí. No ale to vědomí není svou náturou omezené. To, vědomí, to, co dává to omezení našemu vědomí, to je právě to naše tělo. Hm? To všechno dává smysl. Ačkoliv eh, máme z toho Můžeme z toho mít jiné důsledky, jako v hinduistické filozofii. Můžeme z toho mít jiné důsledky, jako v buddhistické filozofii, v džajinistické filozofii. Ten princip je, je stejný. To, co dává omezení vědomí, to je naše tělo. To je i stejný v Samkya Yoga, to je stejný ve Vedantě, to je stejný v džajnismu, to je stejný v buddhismu. Hm? No a to naše tělo, jak my vnímáme, závisí na tom, jak se koncentrujeme a jakou moudrost máme, aby jsme ho zkoumali. No a teď příliš mnoho informací přivádí k čemu, k mentálnímu průjmu nebo mentální zácpě. Tak pro dnešek skončíme tady, teď můžeme udělat diskuzi a náš přítel Marek aby stihnul na vlak. Když teda se koncentrujeme na ten prostor uh, mezi nádechem a výdechem, co potom se děje v okamžiku, kdy zase nastane ten skutečný výdech nebo ten skutečný nádech? Kam ta koncentrace jde? No, ta, ta koncentrace zůstane na celém těle. Zůstane na celém těle. Nevrací se jako k těm nosním dírkám. No, ze začátku se vrací, ale jestliže my jsme zvyk, jestliže zůstaneme u toho zvyku, že e, vynakládáme e, tu uvědomělou pozornost v té periode mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem, tak automaticky pak to hlubé dýchání jde do pozadí. Když jde do pozadí, jelikož ten objekt je jemnější, tak automaticky též tam mysl se stává jemnější. Právě proto získává schopnost, Pozorovat jemnější energii. Hm? Dává to smysl? Je to jasný? Dává to smysl? Můžu se napojit na tu otázku trošku v mojí zkušenosti. Když se soustředím na celé, chci se na celé tělo při zjemňování dýchání, tak se vždycky svezu k nějaké části toho, toho těla. Mm -hmm. To znamená. Nebo jako, sedím v rohu. Tak a, vždycky a se zemá, člověk věnuje a... tomu, co je jasnější. Když e, začínáme pozorovat celý tělo, no tak nejasnější bude furt, to brycho, že jo? Se se, e, brycho se roztahuje, stahuje, roztahuje, stahuje. Tam ta pozornost nejasněji e, uvízne. Jo? To znamená, ten důvod je, že buď nejsem dostatečně uvolněný nebo sklidněný na to, abych mohl vnímat celé tělo. No, tak protože... to je, ta koncentrace moudrost, to mm. přichází s, s tou praxi, že? Ale je tím, tím, že věnuješ tu, mm. eh, tu dělou pozornost tomu celému tělem, no tak ta sensitivita vůči celému tělu je samozřejmě. Hm? Ta moje otázka, kterou jsem se chtěl zeptat, je, že jste zmínil včera nebo především, že když Koncentrujeme uh, tu pozornost třeba na nějakém bodu, kdy integrujeme různé těla, tak uh, pokud mluvíme o těle, tak mluvíme o agregátech. To znamená, tělo je vždycky agregát částí. Tělo je má, vždycky agregát částí. A máme mnoho agregátů, je, ty, které se skládají z agregátů. jsou agregáty. To znamená, pokud se soustředíme na celé tělo, tak je to v zásadě nějaký koncept toho, že my si vymyslíme nějaký agregát a ten používáme jako. My se ho nevymyslíme, ten tam je. My, pokud nám ho někdo nepředá, no, tak my ho nepochopíme. Ale ten tam je, ten agregát. Já si totiž myslím, že pokud moje pozornost sklouzává na nějakou část toho těla, tak je to asi proto, že nevím, co je moje tělo a kde ten agregát jako vykončí. No to je počítek hrubosti, jemnosti. Těžkosti, lehkosti, hrubosti, jemnosti toho, co je hladký, co je hrubý. To je ten nejdůležitější počítek, to je ta země. Ta země tě uzemní. Když jsi uzemněný, no tak vidíš to jemnější. Vidíš to plynutí, vidíš tu kohezi. Když vidíš to plynutí, vidíš tu kohezi, no tak vidíš ten teplný rozdíl mezi. No a když vidíš ten teplný rozdíl, no tak vidíš i tu vibraci a to, co tě podporuje. Teď každý, každá ta <těch> forma má svoji lehkou stránku a hrubou stránku. Hrubá stránka země je co. Tvrdost, hm? hrubost, těžkost. Hrubá stránka vody je co? Koheze. Hrubá stránka ohně je co? Chlad. Hrubá stránka větru je co? Podpírání. No a ta eh, nehrubá stránka, čili jemnější stránka, to je tam někost. Hm? To je ta lehkost, to je to plynutí, to je to teplo, to je ta vibrace. To jsou ty jemný. No a z těch elementů ten vítr je nejemnější no a ta vibrace je nejjemnější. A protože ta vibrace je nejemnější, my ji necítíme všude. Ale ona je všude. Neexistuje na celém světě ani jedno milimetrový místo, kde by nebyla vibrace. Takové místo neexistuje. No ale my to necítíme. My máme pocit, že stěny stojí, že nevybrují, ale oni vibrují. Ale to jsou jemné vibrace. Když studuješ Feng shui, hm? Geomanci tak se ty vibrace můžeš i určit na základě různých zákonů. No a na, na těch zákonech pak stavíš. Ale všecko, aby bylo, musí vibrovat. To není jenom v buddhistické filozofii, to je vlastně v celé hindu filozofii. Mahatma Gandhi <coughs> říkal, že... Ani v nejhlubší hlubině moře nenajdeš jeden milimetr, který se nehýbe. Hm? To je fakt, ale my ho nevidíme. Hm? My vidíme jenom to, na, na co nám ta, naše smysly, hm? co nám otevřou. No a naše smysly jsou omezeny. V mnohých aspektech mysli zvírat jsou daleko otevřenější než na se smysl. Pes ten cítí člověka i na kilometry. A my cítíme houby. <laughs> Zase z hlediska introverze my máme. Výhodu vůči psům. Z hlediska čichu psy mají daleko větší výhodu. Z hlediska očí sokolové ptáci mají daleko větší výhodu než my. Ale z hlediska intovalce my máme výhodu. Takže my jsme bytosti omezené vůči zvířatům, co se týče smyslu, ale máme výhodu vůči. Introverze. No a ta výhoda introverze to je základ jogy. Bez toho základu se k se nedostane. A na tom jsou založené ty duchovní vědy. No ty vědě introverze. No tu potřebujeme ta věda introverze, z crkla se bohužel. Což přineslo velké výhody, tež. věda všechno převálcovala, no ale i převálcovala ty duchovní vědy, které byly tak důležité no, Dneska mysleli jenom venku. No a tím pádem, my, co se týče duchovních věd, my jsme chudáci. Tak prosím vy jste říkal, že někdo nám musí dát uh, jeden z těch agregátů. Já mám jste jednou i říkal, že je to jenom koncept těch pět agregátů, že můžeme si vytvořit jakýkoliv jiný agregáty. Co znamená, že nám někdo musí dát ten agregát? Tak aby abys fungoval, tak musíš mít nějaký koncept. Ne? Bez konceptu ty fungovat nebudeš. No a ze všech konceptů to je ten koncept ten, mm, celkem nejpřijatelnější. Ale ten koncept potřebuješ, jinak ty sám na to nepřijde, že jsi z těch pět agregátů a že tam žádný já není. Hm? No ale můžeš použít jiný agregát. To neznamená, že to je jediná možnost, proč není agregát, třeba, já nevím, paměti. Hm? To může být též agregát. Hm? Sice to patří vnímání, tež, to patří možná někam jinam, ale je to tak důležitá věc, že z toho můžeš taky udělat agregát. Proč ne? No ale tak Buddha z toho neudělal agregát, protože pět je dobrý číslo. Pět je dobrý číslo v čínské medicíně, v buddhismu, až máme pět smyslů, máme pět sil. potřebujeme nějaké koncepty, jinak se k, k hlubší mysli nedostane. To je fakt. Hluboká mysl je založena na hlubším konceptu. Právě proto v Mahajánové meditaci vlastně vypašená je hlavně na koncepty. To dává smysl. Je vlastně ten důvod, Protože jste... koncept je výtvor mentálního vědomí. No a mysl a koncept je jeden celek. To není Koncept vychází přímo z mysli. Čili on se s myslí může nejlépe spojit. Proto ten dech musí se stát konceptem, aby se s ním mohl spojit. Když nebude konceptem, tak jak se s ním spojíš? Vstoupíš do Diány. Tak dáme přestávku.